Спробував був накапати на тебе полковнику Воронову, але той порадив йому спати спокійно і дотримуватися гігієни. З перемогою, капітана Сміян. Мені від тої перемоги було мало радості. Ешелони йшли тепер по кілька за день. Студебекери звозили до Дельбрюка людей з усієї Рейнської рівнини, а від Бонна до Дюссельдорфа. А в нашому Осендорфі вже лишалося дві чи три тисячі, Мені вже треба було передислукуватися з своїм невеличким штабом до Бергіж-Гладбаху, а я все відкладав, відтягував, бо не міг повести туди Оксану тільки для того, щоб за кілька днів садовити до телятника. Це було просто знущанням. Ми хотіли розлучитися там, де зустрілися, підсвідомо сподіваючись, що та радість нашої першої ночі здолає тяжку мить роздавання. Я не виконав наказу підполковника Дураса і не відправив Оксани ні першим, ні десятим ешелоном, та однаково ж не міг захистити її і себе від холодної чужої волі і майже з жахом ждав того дня, який буде для нас останнім. Це було на світанні, це було на розданні. О, мій улюблений поета. «На що писали ви ці гіркі рядки? Хіба не знали ви, що все написане збувається?» Останню ніч ми з Оксаною не спали, розгублено отулилися одне до одного в тривозі, відчували, як повзає між нас темний страх, і не могли його відігнати. «Їду до мами, а самій страшно», – шепотіла Оксана. «Ось ніби було, було сонце, а тоді ніч». І ніякого просвідку. Я мовчки гладив її волосся, не знав, що казати, як заспокоїти. Ти яку пісню найдужче любив? ще як був удома? несподівано спитала Оксана. Я розгубився ну, не знаю, може, оту, що попереду Дорошенко, а я пісню про Бондарівну. Ще не могла без сліз чути, як ото ой повели Бондарівну по межи крамниці прицілився пан Каньовський з срібної рушниці. Мені здавалося, нібито все про мене. І червоні стрічки, і криваві річки, і всрій землі гнити. Як же я тоді плакала від цієї пісні, а тоді вийшло, що я теж, мов Бондарівна, і довкола самі пани Каньовські. Тільки рушниці вже не срібні, а залізні, чорні, страшні. Я мовчки гладив Оксану, обіймав, хотів заспокоїти її своєю силою, а страх стояв між нами темний, холодний і невідступний. Не було мені радості, ні від усвідомлення добре виконаного обов'язку, ні від розкішних віл у береги жгладбаху, куди ми невдовзі переселилися. Ні від уважливості союзників, які вирішили переділити між собою зони окупації, і тепер Рейнську область американці віддавали англійцям, підболковник Сейс приїздив до Франкфурта на Майні, а тут з'явився британський майор Гарвей із старшим лейтенантом Робінсоном і перекладачем доктором Томбергом. Мені все було байдуже після того, як поїхала Оксана Хоч, правду кажучи, британська трійця Гарве і Робінсон і Томберг не полишила б байдужим навіть мертвого. Після безмежно демократичних американців з їхнім Рузвельтівським культом свободи, нові господарі прикро вражали своєю прискіпливістю, дріб'язковістю і, сказати б, неймовірною занудливістю. Зануди є скрізь, їх упізнаєш уже здалеку, тільки глянувши але ці належали до якоїсь зовсім незнаної породи. Тут головну роль грала не зовнішність, а сама душевна сутність, переконання, нутро. Зовні це були абсолютно чужі між собою люди. Квадратної червонолиці крикливий майор Гарвий, струнки біля викрасень Робінсон з аристократичними манерами – і здохлікуватої, молкогоспниконь у 33-му році, доктор Томберг, нагадували мені селянському синові химерну комбінацію з двох буряків червоного столового та цукрового і сухого буряка.